Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Mä oon lihan ja vaan. leikkaaja, tekee hyötä vuorottaa. Saittaa puhelinta ja laulaa kalaa Se on lihan leikkaaja, sen aamun vaimolla on karmelkulta hammasta ja suori Se on ihan leikkaaja, laperrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan leikkaaja, sen koira paralla. On liian vähän turkia ja liikaa kirkuja Se on lihan leikkaaja, sen kotitalossa. On puolintaista huonetta ja vessat Se on lihan leikkaaja Lappeenrannasta. Sen Pyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan leikkaaja, sen duunipaikalla. On liian vähän naisia ja liikaa Se on lihan leikkaaja, sillä on Sen takin hovitaskussa on pullo kasua. Se on lihan leikkaaja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihan leikkaaja, huippu kunnossa. No mitäs veren ja kolesterolista? Se on lihan leikkaaja, se viha suikkuja. Se ei koskaan sukkia. 50 kiloa, sen hausut pesy jalassa, puuminahalla. Se on lihan leikkaaja ja penrannasta. Sen polkupyörän saa tulla, sen polkupyörän saa tulla liian Ja Se on lihan leikkaaja, sillä on Se jotain, jotain, jotain, na-na-na-na-na-na. Se on lihan leikkaaja satula on liian alhaalla. Se on lihan pokulnossa non pitä sverräpaesta ja kolestrolista Se on lihan leikkaaja Se viha suikuja Se kaskaan väinä sukia tai alusvausuja. Se on lihan leikkaa rannasta, Sen polku pyörän satula on liian. nakkeja ja mummonmuusia, se on lihan leikka 150 kiloa. Sen hausat ja sijällä Se on lihan leikä ja sen polkupyörän pyörän satula. Sen polku pyörän satula. On Hei hei hei hei hei se oli ja se on lihalleikkaaja lihalleikkaaja se on se on kuuluko minä kuuluko minä Ilmeisesti kuulun, mistä lihaleikkaa on? ka lihalleikkaaja lampparasta kuuntelee täällä näen kuuluko vai puhus tähän mikrofoniin vai puunko? tähän näin tähän näin okei tähän näin Selvä. niin tota no niin, joo mulla on kurkku jossain vähän kipeä niin mä ajattelin että, että mä voisin ajatellen niin, tehdä tämä senkö niin lähi etät etätöä päivän suurin piirtein, että mä on lähinnä pitän turpani kiinni kun mä en hirveästi kokene puhumaan mutta tota niin mä tota niin, tällä taustalla kiusaamassa. suo niin tota no niin tähän Saa, mikä, eikö ole joku DJ-nimikin taas vaihteeksi? Hei, hei. Olen DJ Kinkku Kiusaus. Joo, Kinkku. Joo. Mietin kanssa, että DJ eh, Lihapiirakka tai DJ Nakka piilo olisi voinut olla, mutta kinkukiusaus oli, niin Kink, miellytti minua eniten. Kinkki. Eli kinkkinen homma. Eli joo, tuossa oli ilmeisesti jonkinnäköinen tekninen ongelma. Tuota, niin, Tokalla lähti kappale soimaan, mutta ei se mitään. Se, se kului tähän hommaan. Eli nyt sä hoidatte tuota tekniikkaa käytännössä yksin koko lähetyksen. Voit sä ystävällisesti esittää seuraavaksi tämän lihaleikkaa, niin kuin sä, sä näet tunne näitä varsinkin muissa näitä, näitä kappaleen sanoja kunnolla. Niin alat, ensin laulaa tätä näin, ja sitten niin itse, ja sitten äh, laitetaan näistä levyltä sitten tulemaan niin perässä sitten, että miten se oikeasti menee, että Totta kai. Alat al al al keksit sanat nyt okay. tässä, tässä näin. Noniin. Se on liha leikkaaja, jotain Lappenrannasta. Se tykkää jotain puhelinta ja karaokea. Ja, ja nyt, nyt levyltä sitten. Se on lihan leikkaaja, tekee yötä vuorottaa. Saitaa puhelinta ja laulaa se on liha leikkaaja ja avovaimolla on kolme kulta hammasta ja suoni kohjuja. Se on lihan leikkaaja, sen avovaimolla on kolme kulta hammasta ja suoni kohjuja. Se on liha leikkaaja sen palkopierrän satula on liian alhaalla Se on liha Leikkaaja, töissä aina vaan liha leikaja, joka leikaa lihaa. Se on lihan leikkaaja, sen koira paralla. Perse. On liian vähän turkia ja liikaa kirkuja. Se on liha leikkaaja ja sen kanalla. On liian vähän sulkia ja liikaa mulkkuja. Se on lihan leikkaaja, sen talossa. Se oli haleka ja sen polkupyörän satula oli ihan alhaalla Se oli haleka ja sen polkupyörän satula on liian Se on lihan leikkaaja ja sillä ei tykkää suihkusta ja ei ole jotain vaihda alushousuja Se on lihan leikkaaja sen duudin paikalla. on liian vähän naisia ja liikaa Se on lihan leikkaaja ja sillä henkselit pysyy jalassa Ai. Se on lihan leikkaaja sillä on ilmapaivoja. Sen takin mä on Lokasua. Se on lihalleikkaaja Lappe rannasta. Kajan Sen polkupyörän satula on mitä? Sen polkupyörän satula on liian alalleen. Mikä se on? Uh, Olikse tota, oota nyt, se tais olla joku. Se on lihalleikkaaja Huippu Mitäs verenpaineesta ja kolesterolista? No mitäs verenpaineesta ja kolesterolista? Se on lihanleikkaaja Se viha suikkuja Se ei koskaan vaihda sukkia tai alushousuja. Se ei koskaan vaihda sukkia tai alushousuja Se on lihanleikkaaja Lappeenrannasta sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihaleikkaaja. Ja töissä on aina lihaleikkaaja, oi lihaleikkaaja. Se pelaa lottoa. Se tykkää syödä nakkeja ja muusia. Liha-leikkaaja, ja jota hoippukunnossa oh, ei menisi se ei, meni, se ei perse. Liha-leikkaaja, 150 kiloa, sen hausat pesy jalassa, ku Se on liha-leikkaaja, ah. nappeerannasta, sen polkupyörän satula. Tätätätätä. Sen polkupyörän satula on liian ahaa. Joo, tässä kävi kyllä selville ihmisillä varmasti se, että sä et ole niin kuin opetellut vartavasti niin vartavaisten ulkoon. Että sinä, en en ole kyllä. On Onko tullut muuten huutoloutaan mitään viestiä? Tässä on varmaan tullut toisessa. koska mä ajattelin, että tässä menee ihmisillä hirmät, on mennessä kymmenen minuuttia lihan ja... Olemme menettäneet kuuntelijoita Paskalista. Olisihan se pitänyt arvata, oli pakko vaihtaa lihanleikkaaja-kanavalta pois. Meinäsi järki lähtee, Onnistunut suoritus. Ei enää lihanleikkaajaa lähtee. Järki on nyt. Ä, missä huuto? Onko tämä Studio 55? Oh. Joo, joo, joo vaihdoimme kyllä. Kyllä. Kyllä, joo, Nyt kyllä, vittu joo. oikeesti. Anteeksi, olisi... piip oikeesti. Okei, tota, voisitko nyt seuraavaksi sitten tota... Joo, kerran, kerran. Joo. Kerta, tota, tota, tota, tota, mitäs nyt laitettaisiin, että voisit seuraavaksi... Öö, öö, joka toinen lause tosta ruotsiksi ja joka toinen lause englanniksi sitten annat näitsä tulla tuolta levyltä ja sitten kääntää No niin. Den bi har länkar Den är med som jobbar vidare. Sättar på henne ja Calling the phone and singing karaoke Se on lihanleikaja, sen avovaimolla Den er mitkuttare som hans fruu On kaunen kuuta hammasta ja suoni Has three golden fingers, <laughs> uh, teeth and uh, vein problems. on <hums> <hums> <hums> liian <hums> Hans bisykla sattelna är er Saisiko joka toinen sana ruotsiksi joka toinen englanniksi? Nyt? Totta Totta hitossa, totta, varmasti totta on, joo, on liian vähän On liian vähän turkkia ja liikaa Has for little uh, turkey and uh, fair, uh, Hyvä, la, la, hyvä, la. Se on lihan leikka. On liikaa. Liikaa. Then is miitkuttare tein talossa. som ha home haus on puolintaista luonetta ja vee sattukassa has en och halv ruum and vee uh, serna er uh, stock. se oli lihan ja lappeen rannasta. sen polku pyörän satula Er mitkater, som hans jo, job place. On liian vähän naisia ja liikaa sikoja. Laula tuo vielä nopeasti. Uh, has uh, for little kvinnor and uh, for much uh, <kutti> pigs. Hyvä. Kun mä veikkaan... Ai tulo epätuovasia viestejä, että tsekkaa tulo vaikka mielen minulla. Kyllä. Katsotaan onko siellä varmaan on hermastunut tähän, näin. me ruvetaan juhlimaan Viron sata vuotista niinku tosta niin kun suurin pitää hetk ja sen jälkeen palataan tähän, tähän teemaan kyllä mutta vähän vaihtelua kyllä valitettavasti. Vaihtelua on luvassa. Joo, joo. mutta onko, onko se tullut toi? Ei saatana. Hyvä. Nyt on hienoa. On mm -hmm. Jag orkar inte med slaktaren mera, senkin lahtarit. Oli tullut tällainen, uh -huh. tällainen. Si siinä se oli, siinä se oli. Okei. Siinä se oli. Joo, jatka. Ihan leikaja, Ihen leikaja. Uh, Hanhar Gas Problems! Hanhargasproblems. Sen takin palvittaskussa on pullokassua. Kassua! Hei, voitko nyt jatkossa nyt tota kääntää savoksi tonnoin sitten? Ei. No Me Ai... Se on lihan leikkaaja. No, sepä on lihan leikkoja. Lapperannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Sen polkupyörän satula on pii liian alhaalla. No Se on lihan leikkaaja. Se on lihan leikkaaja. Kaja. Huippukunnossa No huippukunnossa Mitäs verenpaineesta ja kolesterolista? No sitä verenpaineesta ja kolesterolista Se on lihan leikkaaja, Se vihaa suihkuja Se vihaa suihkuja Se ei kaskaan vaida sukkia tai alushousuja Se ei ikäänä vaiha sukkia eikä alushousuja. Se on ja Lappeenrannasta Tampereeksi? Ei. Se, se on lihalleikkaaja Lappeenrannasta. Mä en osaa tästä. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla Sen polkupyörän satula on liian alhaalla al, al, al. oh. al. Onko? Sultarit eikö Sujuu paremmin kuin suomen murtit. on vielä hankalammin, varmaan Turuks. Kiitos vähän eh. mm? no. Se on lihan leikkaaja. Se on lihaleikkaaja. Se pelaa lottoa. Se pelaa lottoa. Se tykkää syödä nakeja ja mummo muusia. Se tykkää syödä nak nakeja ja Mummo muusia. No niin, no. Se on leikkaaja. Se on, leikkaaja. Se on lihaleikkaaja. 150 kiloa. 150 50 kg sen housut pysyy jalassa kuminauhalla sen hausut pysyy jalassa kuminauhalla se on lihalle leikaja ja menrän mästa tota suuru pitää että niinku niinku tässä pois, pois. Niin. eli kuvi nauha tai jotakin nauhalla eikä nauhalla sulla on vielä 19 minuuttia jäljellä opittaan kun loppu menee kuitenkin sen polkupyörän pyörän satula se, poluk... Se polku pyörän on liian alhaalla, on liian alhaalla. On liian alhaalla. Ah, joo, katsotaanpa, onko siellä tullut vieläkin, varmasti on, voisiko tulla jotain epätoivoisia, jotkut, joilla, kuinka paljon on ihmisillä mennyt hermot, koska minä en kyllä jaksaa sitä enää, eikä kyllä jaksakaan. Ei ole mennyt hermot. Ei ei, ei, ei, onko kaikki, ihmiset on sitä mieltä, että tämä on ihan normaalia no toi, niin, But, miten tämä nyt ottaa? Minun täytyy mutta... ainakin myöntää, että mä olen alkanut niin kuin, pitää tästä lihaleikka-kappaleesta, erityisesti näistä niin säe-osuuksista, että tuo kertsi ei oikein niin Mutta kysymys, mikä se on? lihaleikka -ja! Ei, pitää, ei ei kun siis, siis se tulla sellaisella oikealla saunilla, tulla tulla haataisiin. Vani, just noi, okei, okay. ota noin, niin. mikä se on? Liha Okei, okay. tehän niin aina niin kuin näytän tämä keskisormen, sun pitää sanoa, että tottä on niin, että leikkaa, tai laulaa sitä. Siis liha leikkaa ja, liha leikkaa Lihaliha rekajaa! Eli jos ymmärsit, että tuli kaksi sormea samanaikaisesti. se nyt on täällä? Pystytkö sä, mä näytän tätä, ymmärrän, kun olen mitä nyt tapahtuu. Tehdään tässä myöskin tämmöinen, no niin, miksi tässä sanotaan, että sä etkin nukkunut meininkiin, että se joudut tekemään, mitä mä nyt on täällä sitten ilmoittelemässä. Katsotaan, kuinka kauan sä kykene siihen, kun se on menee helmään, mutta sit lopettaa, lopetat, kun sieltä tuntuu, niin nyt tehän näin. Ajaa, aah, lih, ei kun. Ahil. Eli väärinpää oli Aika hyvä. Se, Ei, se, se... oli vähän sinne, sinne päin. Sinne Vielä väärinpää ruotsiksi, kiitos. Mit kuttare? Väärinpää sitten Kuttare... er... kutta... er... retuk... team... taem. E er retuktaem. E er retuktaem. E er retuktaem. Er ret er retuk Hei, re Rektorum-osastolta, os niin tullaan tähän vaihtoehtoon, jos on, onnistuu, kiitos. Huhu, ja sitten ruv ruvetaan ihulmaista viiroa vaihteeksi aikaa, ja sitten palataan ihan leikka-tunnelmiin. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi kuikka.fi. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. 10 000 äänen elävä legenda Suomeen. Poliisiopisto-elokuvien Michael Winslow peräti 25 kaupungissa. Katso lisää www.suomenstandardclub.fi. Kierto alkaa torstaina 1. maaliskuuta järvenpää talolta. Helsingin kulttuuritalo 4. toukokuuta. Liput osoitteesta lippu.fi.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 Matti -nimes tässä moi. Tervetuloa lauantai kello 9:00 kuntelemaan kuuntelemaan loistavaa musaa meikäläisen kanssa ja virittäytymään viikonloppuun. Kuunnellaan uusia julkaisuja, vanhempiakin stykeä, löytöjä, outouksia, harvinaisuuksia, hienouksia. Kaikkia tätä, eli musadikkailua laajalla skaalalla, hyvällä fiiliksellä. Matti Nimes, Radio Helsinki, lauantai-aamuisin Mistähän sitä saisi nopeasti jotain hyvää, mutta terveellistä syötävää? No, Pupusta. Pupun gastrosalatilla lähtee nälkä näyttävästi. Jo neljä ravintolaa Helsingissä. Katso, Pupu.fi. Olet ystävien seurassa. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi Kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi Kuikka.fi. Ydän ruuasta, en iduista, naisen näköisistä naisista. Mä oon sellainen liha- ja perunamies. Kahvi kuumana, tyttö nuorena, leipä tuoreena Mä oon sellainen liha- ja perunamies. No niin, huomenta. Tosiaankin tässä. Tota niin, mä kävin tuossa, olin viime viikonloppuna lähden lähetyksen jälkeen pariin. Tota, niin Se oli semmoinen 63-vuotias herrasmies, joka kuuntelee Paskalista. Ja täällä oli hänen ehdoton suosikkikappaleensa. Niin mä tota, niin pitää soittaa hänen liha- ja perunamiesi tietenkin sopii. Ja teema. tähän. Katsotaan, tuleeko tuolta liha- ja perunamiesi jopa käymäänkin täällä jossain vaiheessa. Mutta nyt ruvetaan siirtymään tähän niin kuin Viron satavuotisjuhlintaan. Mä, mehän on tullut tässä tehty vartavasti Viron lähetys. Nyt, nyt mä oon kerran tehnytkin sellaisen. Anna Lainen oli silloin sitten tuli jokin Viron kulttuuri-blääkin sitten jossain vaiheessa, mutta tota no, niin, kun tämä kurkko on sen verran kipeä, niin mä en pysty tässä niin hirveästi paasaamaan. Niin vedetään tämä Viro-osuus nyt näin, olen poikkeuksellista vähän lyhyemmin tähän näin, mutta ehkä tämä kaikkein tunnetuin viro Suomessa on sitten seuraavana. Lähteekö se sieltä pyörimään siitä? Noin. Minä hukkasin hallinnan tai Sormia pöytä kuin nuorempi Charlie Watts Viime saa paperi tärkeä Pompin ilmaan kuin vailla järkeä Pian laivaan töytä sen nimi on Georg Ots. Se on osa Neuvostoliitosta Siellä digataan varita siitosta Siellä aamuun asti juon viru valkeaa Ehkä tapaan tuttuja huomenna, jos en ymmärrä, sanon suomenna. Puhu varovasti, tai kalloni halkeaa. Esti, esti, esti, kaipa sinne perkeleesti. Puhu rionki Esti, esti, esti, sinne tahdon vain. Esti, esti, esti, kaipaa sinne perkeleesti. Mind. Iso kiitos, todella hyvää radiota. Suomalaisilla firmoilla on kyllä teurastamoja Virossa. Lapsi yksi. Äiti, miksi sä kuuntelet tota? Lapsi kaksi. Onks noin humalassa? Ei, ku tää on paskallista. tää on tällänne. Lapsi kolme. otsa humalassa? Eesti, eesti, eesti. Miksei D.J. Vorsa ole studiossa kun puhus paskaa? Eikö, niin, eikö D.J. Vorsa silläkin on luntsaa ilmeisesti? Mm, mm. Mm, Vorsa alkaa kanssa feellä niin kuin viro <laughs> tai siis viro. Niin, niin, niin joo totta. Juu. Se on fihan feikaifaa. Lihan leikkaa ja uppoa hyvin tautiseen kehooni. Kiitos. Jatkakaa saman tähtiin. Vi viiltävä analyysi. Ei, ei, ei. Kato ystävyys, se on kallista. Se ei riipu hallintomallista. Sinä auta, ei tiimit, vaan ystävällisyys. Eesti, Eesti, Eesti. sinne perkeleesti. esti esti esti. Tota, mä annan sulle kohta tehtävän. Tehdään Viron 100 vuoteen itsenäisyyden kunniaksi kappale tässä näin sitten seuraavaksi. Mutta otetaan sitä ennen, ainakin toi Saarenmaan valstti, jos onnistuu tota noin, ystävällisesti. NYT. Nyt. Se oli halli. Se oli hall Valkeat koivut jo kunnaille antavat lehtevän näyn, ne hartaina näyttävät laulavan sulle, vain onnea kaukana kukkuvat käy. Siis tällen lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Niin kaunista muual ei löytyä saata kuin saaren maan nurmien kesäinen yö. No niin, eli mä toivon, että sä, että siis sano, mä voin kertoa sulla jo sanotuksen tässä, eli kappale, sanat menevät viro, Viro. viro, Ja sitten tota, kappaleen nimi on ö, ö, pieni ja mahtava, Viro-pieni vi, vi, vi, vi, vi, ja ma, mahtava suluissa siis estiksi tässä. Mutta, mutta estiiksi tässä. Estiiksi tässä. Mutta tota no niin, mut pieni ja mahtavaa olisi oleellinen tässä. Mutta siis, siis, mut siis kappaleen sanat menemät pelkästään, että viro. Vira. Viro. Ja sun pitää sitten nyt esittää se Keksit sä siihen ihan tässä näin sam samalla sekunnilla. Ja, ja, ja, ja tota no niin, sitten tota sata kertaa pitää sinä laulaa se virosana, Sata kertaa. Okei. Okay. Ja sitten sen jälkeen laitat seuraavaan piisiin, kun, kun laulut sata kertaa se viro. Se voi ainakin pitää esimerkiksi se kymmenen jälkeen ihan pienen... Paussin, että, että sä pysyt laskuissa mukana sitten. Että se, se pitää tulla sata kertaa se Viro. Aina kymmenen jälkeen vai ekan kymmenen jälkeen? No, no miten sä nyt, pystyt sä vetämään sata ihan tuossa noin vaan niin putkeen? En mä tiedä. Että et, et sä pysyt laskuissa mukana. Että ehkä sä kannattaa laittaa kymmenen jaksoa, kuntilijatko pysyy perässä. Oho. No niin, okei. Okay. Anteeksi. Ja lähti. Viro, Viro, Viro.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 Vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero vero verò, verò, viro verò, verò, verò, Märi sinine, täiel rinna linga, nüüd iga inime. Sirke vasan enam, kedagi ei löö. Tähendavad meile, nüüd on rõmsatöö. Tere, tere stroikmaa, pääsen vastuksi maa. Tere, tere stroikmaa, tere õnnelip. Enam, nii jube, ei tunnu puna lipp. On põldu, millä puu. Rahva valeta, ei suitse suu. Kelatud filmid, pikinos jooksad hüüd. Kalab ka keelatud, ländide stroika, ta on riide küsis on stroika, tere, tere vabatuu. Biogeni laulu, nüüd on suu. Saamunta ei ajaa ehkä maa, opetaseks nimeltä taideta lausa saa. Viilit ja putkat saapranikul näe, punatavat teidän, teiselle näkään. Tere perestroita, naaperitera, on sinulle ja minulle koko nymaa, on ikalasta juvel, suuri nauru, juvelta rahas Ei jää ükski kae Mausoleumi ees Maandu põhulae. Ei no missa kostan, demokraatia on nii suun. Et seda imetledes mahti äkki suuma Tere, pere, stroika Rõõmuskodumaan Ütled sulle tere, nii kaua kuskid saan Tere, pere, stroika Demokraatiaan Tere, pere, stroika Arranet kagaan Karhulihaste silmades pulli Vägierabas on suur, kui saab võita Mulle on väheb üle maailma huikan Samut laulu peaks ritta, kui seame Koos ei tiiru maailma Viestejä, Et Onko tullut viestejä? Niin, niin. On, on tullut vihdoinkin paskabiisi, poeka Saunob. Niin toi, toi, tota muuten toivottiin viime viikolla, kun mulla oli urheiluspesumetti, yritti etsiä sitä, mutta silloin ylöty, Nyt löytyy, olkaa hyvä. Paskalistassa on soinut yksi hyvä biisi ja sekin oli virolainen. Virolaisilla leikkaa laatu musakin kamalaa. Onko Peltonen aikuistunut, vai mitä paskaa tää on? Mä astunut, kyllä Mies jo. kuulostaa asiattoman asialliselta. Niin, no, tää on ihan kauheatta, tää on luonnotonta kerran Mitä onks tullu Viro? -bisi? Taiteella ei ole ra rajoja on tullut, ja hieno viroesitys. Joo, se oli, se oli aika, aika mahtavaa. Menikö, sulla oli, tuli yksi sana siihen, toinen sana siihen väliin, kun se jos jossain vaiheessa. Että niin, mä mokasin, mä liian nopeasti, niin mä niin, säikähdin niin, omaa Periaatteessa Niin, että se pitäisi, perettä, se pitäisi esittää uudestaan. mutta totta, ne, Katsotaan sitten vuoden kuluttua sitä yksi kertaa sitten. Niin, totta, noin, totta, niin, siellä on Löytäisikö varmaan sitä aina silloin tällöin niin toivotaan totta, Rahatu Tuhkariinu, tai Tuhkariinu taitaa vastaava Mari Leen taitaa olla se esittäjä. Tsekkaa jos löytyy Laita vähän kovempaa musiikkia sillä välin kun etsit sitä niin jos se löytyy Elikkä se eli käseläivä tupsu voit Istut ja väiti kadetain silke pasikuikka Pasi Kuikka. Vuokravessa työmailla ja tapahtumiin. PasiKuikka.fi Jongaailma Pilunkia. Tämä on Radio Helsinki. South Park Tampere. Kesän avausta Tampereen eteläpuistossa. 8-9. kesäkuuta tähdittävät Ghost, Halloween, Accept, Mustache, Sonata-Arktika, Stamina, Amorphis ja monet muut. Tiedät mitä tehdä. South Park Tampere.fi. Müller at Sara Melleri ja Stina Koistinen. Taide ja glamour joka tiistai kello 11-13 Radio Helsinki. I'm I'm no I'm I'm I'm Goisthof, Svenska Jartat av Helsingfors. Mistähän sitä sais nopeasti jotain hyvää mutta terveellistä syötävää? No, pupusta. Pupun gastrosalatilla lähtee nälkä näyttävästi. Jo neljä ravintolaa Helsingissä. Katso, pupu.fi. Työblund Wenner. Radio Helsinki. Ohjelman tarjoaa Pasi-kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Pasi-kuikka.fi. Salomalla lomallani sataina, on sama milloin sen mä aloitan. Jos lähden pyhällä tai maanantaina, saan niskani vain kuuron ankaran, Ja siksi tarkkaan mietin minne lähden, yksi paikka yli toisien. En sinne mene maiseman sen kauniin lähden, vaan sen loista vieni Lähte Lappeen rantaan seurakseni mun Lähde Lappeen rantaan nähtun rentoudun Pistaan kansaa et sä löydä hauskempaa Karjalaiset laulut kajahtaa Lähte Lappien rantaan humppa siellä soi Lähde Lappeen rantaan kansa karkaloi Mennään käymään siellä mie kahdesta kahtestaan Ilot loppu, milloin Mua kiinnostaa, mut koskeessa seison kumisa paissa. Onpa tosi kauniin oranssi, toisun uus pläkkännekkeri. Soisia. Miehet on turvallisia, miehet on putkiaivoja, miehet on mukana synnytyksessä. Ja täällä synnyttetään nyt tätä paskista, eli Flussas paskis on menossa tässä näin. Tota, niin siirrymme taas nähdään Lappeenrannan osastoon. Se ihmettelet, että miksi mä, miksi mä haluan soittaa tota, niin, Hanna Pakarisen miehet kappaleen. Mutta Hanna hän on trukkikuski lapperanasta, jos on liian leikkaa niin pitää soittaa Lappeenrannasta trukkikuskiakin. Että... No niin. mutta sä, sä tämmöstä nyt muenut? Tähän kuuluu yleisesti. Joo, joo. Kiitos kun sivistit minua. Niin, joo, joo. Bruce Willis, selättää. Kyllä tää hdn laaduhämmen Mutta laitatpa sitä lihaleikkaa ja tähän väliin sen jälkeen noin, tapahtuu noin, Mennään vähän uutishenkisiin toimintoihin sitten sen jälkeen mutta Minä kerron siitä kohta lisää Ei pyöri Miksi ei pyöri? No ei pyöri, no laata sitä, sitä miehiä sieltä Miehet on romanttisia Miehet on tornosivuilla Se tekin lihan leikkaaja, leikkaaja. teki työtä vuorottain. Saittaa ja laulaa karaokeaa. Se on lihan leikkaaja, sen aamun vaimolla on kauden kulta ja suori kajuja, Se on lihan leikkaajalla perrannasta, sen polkupyörän satula on liian. Tänne on ja vesat taas, no niin, no niin, palo. Niin, tota, Tänne on tullut sitten lihaleikkaaja paikan paljon. voit se ystävällisesti tota, tulla teemu tuonne puolelle tuolla on toi ihminen, joka haluaa että missä sä nyt haluat leikata lihaa tuossa on sormetollis kurkkuon mikä sun... d nimi olikaan nyt sitten? Kiinku kiusaus. No niin, eli siitä sitten... Älkää kiinku kiusaus, vaan bg Juhlat tulossa. Nytkö on hyvää? Siellä tässä nyt sitten olisi... Laittapa sormet tuohon noin. En laita! Ihän oikeasti. Lihalleikka lapparanasta tuli paikan päälle nyt Laitan pikkurillin. Laitetaan lapparanasta. Mitä nyt tullut? Hei, kiitoksia tästä näin. Täällä lähden vielä pois. Laittapa se Arvi Lint soimaan seuraavaksi. Arvin Lidhan on myös lapperanasta näistä. jotain noin? Kuuleko teemu tätä ääntä? Minua ilta. Ilta. Tässä vuoden 2003 viimeinen uutislähetys. Pulu? Joo. Koska te, Teemullakin on hyvin, hyvin tämmöinen uutismainen ääni, ääni, niin tuota, no, johtuuko on johtuukseen se näistä. Tuota, ystävällisesti fiittaa te, tuota, No oni Arvi teemu, Se ehkä tietää, mitä Arvi tässä kappaleessa sanoo. Miljattit ihmiset ympäri maapallon kerääntyivät tänään juhlimaan ihmiskunnan historian ensi... Tänään juhlitaan Estonian satavuotishistoriaa historiaa. Hei, tehdään sillä tavalla. Sillä tavalla, lataa tuossa pauselle, pauselle. kun Arvi sanoo sen joku asian, niin sä toistat sen sitten samanlaisella ääneen. No niin, laitta kovempaa tuleesta. joukot solmivat rauhan Afrikan luonteiskolkassa. Joukot solmivat rauhan Afrikan luonteiskolkassa. Rauha saavutettiin sen jälkeen, kun osapuolet olivat sopineet rahojen suuntaamisesta. Rauha saavutettiin sen jälkeen, kun osapuolet olivat sopineet rahojen suuntaamisesta. Suomessa ei tänä vuonna ilmennyt yhtään perheväkivaltatapausta. Suomessa ei tänä vuonna ilmennyt yhtään perheväkivaltatapausta. Psykologit uskovat ilmiön johtuvan siitä, että ihmiset ovat ymmärtäneet relata. Psykologit uskovat ilmiön johtuvan siitä, että ihmiset ovat ymmärtäneet relata. Jotkut uskovat myös ulkoavaruudesta käyneiden vierailijoiden lisänneen vesijohtoveteen mystistä ainetta, joka tasapainottaa ihmismielen. Uskotaan myös ulkoavaruudesta käyneiden vierailijoiden lisänneen vesijohtoveteen ainetta, joka tasapainottaa ihmismielen. Voi jumala. Ihan leikkaaja! Tänään! Hei, katoilita, kiitoksia vastaavaa! Katastrofeja Oisko lihanleikkaaja? No mitäs ja kolestrolista? Se on leikkaaja, Se viha suikkuja Se ei kaskaan taida sukkia tai alushausuja. Se on lihanleikkaaja rannasta. Sen polkupyörän satura on lihaa Ihan Se on lihan leikkaa.da 150 kiloa. Sen halsontöy jaassa puminahalla. Se on liha leikka ja perrannasta. Sen polku pyörän tula. Sen polkupyörän tula on liian. Tälllä hän tullut kuljonta viestiä. Yllätys. Argo. Piti pistää hiljemalle, ettei bussi muut matkustajat kuule, mitä kuuntelen. Just tämän takia pistin Radio Helsingin perjantai-lähetyksen. Öö, piti pistää hiljammalle. Aa, sama viesti toisen kertaan. Ohe. Missä on hyny jouni, vanha lihallekkaja leikka ja lap Sehän oli täällä pari, viikko, pari kuukautta sitten, niin ei nyt taas jälleen. Tarvitsitte ylimääräisen tunnin listalle. Kyllä lihanleikkailla tarvitsis. Lihan niin. Nyt voi muuten myös hakea lihanleikkaajaksi, oli että Hakekaa, voit olla oman elämäsi lihanleikkaaja. Joo, mä, mäkin tsekkaasin jokin aika sitten ennen kuin tota, ajatettiin, tehdä eihän tämä spessu, niin, tota, niin arvaa paljon lihanleikkaajan niin lähtöpalkkaa. Se on kyllä aika veristä työtä, että olisiko se kuule, kun se on varmaan... 8000 euroa! No justiin. No joo. ei, jos se on varmaan joku 2 tonnia. Mä ajattelin, että 2-3 tonnit puhujakolla on 4 tonnia kuulemma. 4 tonnia! Ihan käsittämätöntä. No pitää alkaa lihalle. No niin, sillä lailla se on just meikäläisellekin liha, lihastellut tässä yli no, 30 vuotta, niin siinä olisi sinne mukava, Mutta oliko oli, vaatko ne viestit siinä sitten, mikä oli tullut? Sitten on muuta, ää, oli. kehuttu, että ollaan hullumpia. hullumpia. Ootapas, ootapas, mitä se on. Mutta siitä on jo, jo aikaa. Ei paskempi parempi kuin Dingon alkuperäinen virolaisia niin. tietenkin varmaankin joo, tuli liittyen se, tähän rahatutukka Tässä on tieto, että tässä on tieto, tässä on tässä on että ei että on käyttäytyäkin myöskin rauhallisemmin. Sen takia mä huudan ja meuhkaan, koska jos haluaa niin, kuin, niin se, va se vaan vaatii volyymin nostamista, mutta nyt kun tämä on tämä lunssa, niin ei kykene. Onko varsomisbiisiä tehty viroksi? Joku kyselee. Ah, varsomisbiisiä? Varsomisbiisi? Varsomisbiisiä ei ole kyllä tehty viroksi, mm. mutta, mutta, mutta varsomisbiisiä kyllä liittyy lihaan aikaan. Niin. Että, vähän, laitaanko vähän lihan ja sitten vähän varsomisbiisiä Joo, sinne? Joo. Niin jotenkin. Ei. Otapas. No, Otapas. Otapas. Ihan leikkaaja, tekee yötä vuorottaa. saittaa puhelittaa ja laulaa karaokea. Isn't it amazing? How, how a new meat how baby meat? I mean it, me get some. Isn't it circle of meat? Goes round and round and again and again All the meat, all the meat All the meat Isn't it amazing How new life starts How little baby horse Immediately gets up Isn't it amazing Amazing, amazing How the circle of meat Goes round and round and again and again All the meat Isn't it amazing How new meat starts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 Isn't it amazing how the circle of a meat goes round and round and again and again. All the meat. Isn't it amazing? Amazing, amazing, how a new meat starts. How a little baby meat immediately gets up. Isn't it amazing how the circle of a meat goes round and round and again and again?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 Mmm. Amazing. Uh, how? Amazing. How how a new meat starts. Really? Yeah. Isn't it amazing? Yeah. How the circle of a meat goes round and round, maybe? Ah, ah. No? Yes. Yeah, okay, goes yes. round and round. And again. And okay. okay. Again. Again? And again. Mm -hmm. Really? Meat? All the meat. Meat? Okay. Mm -hmm. That's amazing. That's pretty fucking amazing man. Meat. Man, meet. leikkaaja. Liha leikkaaja. Joo, liha leikkaaja. Liha leikkaaja. Don't the Highlander. Näke hyötää vuorotta. Saitat mun Täällä on tullut viestiä. Öö, äitini oli Oitin kuuluisin lihaleikkaaja, lihamestari. Ja hänen lempinimensä Pullisen kaupassa oli Raili Rusto. Suomen kanssa dingo-cover-bändejä. Ja jaksaispa nousta sammuttamaan radion tai olispa kaukosäädin. Lian vähän naisia ja Se on leikaja, Sillä on Kaikin pohjittaskussa on pullonkassua. Se on lihaleikkaaja Lappeenrannasta. Sen polkupyörän satula on liian alhaalla. Se on lihaleikkaaja huippukunnossa. No pitäis verran aineesta ja kolestrolista. Se on lihaleikkaaja, lihaleikkaaja suhtujaa. Se ei se koskaan vaida tai alus houtui lihalleikkaaja. Se on lihalleikkaaja Polku Sen polkupyöränsä lihalleikkaaja alhaalla. Se oli se oli lihaleikka, Se on lihalleikkaaja, lihalleikkaaja, Lihaleikkaa. Liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha leikkaaja, liha liha leikkaa liha leikkaa liha leikkaa liha leik liha leikkaa liha liha liha liha liha liha Liha. No niin, kiitoksia. Tätä, mehän oli sovittu, että aina kun mä näytän täällä keskisormia, niin sun pitää sanoa lihaleikkaa, ja niin sitä johtuu nämä lihaleikkaa. Täänä, niin eikö tämä ole pikkuhiljaa riittää? Mun mielestä tämä alkaa tulla ihmiselle selväksi, paitsi että ei. Eli laitetaan loppuun vielä. Laitetaanko vielä tuplasti tulemaan lihaleikkaa, että saadaan kunnon sörsselit tähän loppuun vielä. Kiitoksia anteeksi. Ensi viikolla juhlitaan sitä, että paskalista täyttää 17 vuotta. Soitetaan 17 Pascalista klassikkoa alusta loppuun puhtaasti. Juu. Kiitos ja anteeksi. Kaivaa das tai tai housu Se on liha rannasta sen polku pyörän satula la Herran näistä on sydää laska vyöränsä rahalla. Sen lihan leika ja kolat perässä näistä liin vyöränsä. Se polu pyörän satura polian alhaalla. Lihan leikkaa ja ohjelman tarjoaa pasi kuikka. Vuokravessa työmaille ja tapahtumiin. Kasi kuikka.fi